Fusese până atunci într-o necurmată frământare, dărmase sub el trei paturi obișnuite, nu-l potolisără decât cu doctorii amorțitoare. Când se trezea, smulgea legăturile de pe ploape, cerea rachiu, se smucea să plece, răgnea să vie stavarache cârciumarul. Apoi, spăimântat de întunericul nebiruit, neștiind neștind încotro să apuce, se împiedica și cădea jos spumegând. Îl lăsau acolo până adormea. Atunci patru infirmieri îl urcau la loc în pat. Bolnavii îl priveau cu frică, femeile de serviciu din potrivă nu mai puteau după el. Își făceau necontenit prilej să-i întreba cu treabă bade milă și întârziau privindul. Îl găseau frumos, cu chipul bărbătesc tăiat prelung, cu nasul drept puternic și bărbia cărnoasă ușor adusă. Sub sprincenele bogate, ochii nu erau astupați, căutau mari și tragici lumina. Nu se știe ce fel de om fusese mai înainte, dar acum era o sălbăticiune. Nu suferea pe nimeni lângă el, refuza orice alinare și ajutor. Medicii surorile se căzneau zadarnic să-l îmblânzească. Se spăimânta numai de bezna în care intrase. Se liniștea puțin când îi făgăduiau să-i dea înapoi vederile. Atunci căsca ochii, îi strângea, îi freca nebunește cu pumnii și se zgâia apoi cât putea, doar rozării și aștepta. Așa se mai puteau apropia de el. Dar, repede deznădăjduit, iar el apucau năvărliile, izbea medicamentele, alunga medicii, pleca orbiș, se pognea de pereți și se prăvălea furios pentru nericul cu care nu se putea deprinde. Pantera asculta tot mai bosunflat despre isprăvile rivalului și nu spunea nimic, dar toată tăcerea și supărarea lui erau un protest împotriva noului bolnav și a celor cei uneltiseră răsturnarea. Aștepta să iasă dreptatea ca unde lemnul deasupra. Înjura numai printre dinți și nu catadixea să meargă cu ceilalți să caște gura la orb și să-i audă sudalmele. Dar curiozitatea l-a biruit și, până la urmă, s-a înduplecat. Însă, singur și pe furiș, era după amiază când spitalul se odihnește. A intrat, orbul l-a simțit de la ușă și și-a încordat auzul, ridicând ușor capul. Lui panteră i s-a tăiat răsuflarea. Văzuse destui orbi, trăia doar printre cercetători dar adâncimea durerii, arzimea nedumeririi, spăimântătorul tragic din chipul încordat, toată înfățișarea lui, voinicie atât de nedrept ciuntită, l-au cutremurat și îndată un alt gând ca un fulger a luat locul lui mirii. Ăsta va fi cel mai grozav miloc din câți străbat bălciurile și împodobesc cu durările lor pridvarele bisericilor. Se pricepea el. O mină de aur. Trebuie pus numai decât mâna pe el. Gândul, repede închegat în plan, îl învioră mai mult decât orice altoi de ghinduri. De nu i-ar lua alții înainte, dar avea să vegheze. Făcu un pas. Orbul, proptit acum într-un cot, răgni atât de aspru. Ce vrei?" Se încruntă, atât de cumplit că panteră încremenii. Cu zănatecul ăsta se cerea plan subțire și se trase nesimțit înapoi. A doua zi se furișă iar nevăzut de nimeni. Orbul îl întâmpină tot mânios. Ce vrei?" Să te ajut," răspunse miros tărcatul, numai zâmbet ca și când nebunul l-ar fi putut vedea. Dar cine ești tu? Un prieten, semiorlăi și mai dulce slăbănogul. Eu n-am prieteni, i o orbul. Fugi de aici! Și ridica amenințător brațul, dar Pantera nu se clinti. Ți-am adus leacul, strigă el cu semeție. Ce leac? Se răsti bolnavul. Leacul tuturor boalelor, Vesti Pantera și pășii sigur. Orbul se înmuiase. Leac? Ca să văzi? Nu mai întreba. Întinde mâna, miroase și gustă, îl îndemnă Panteră. Dar tot de departe. Orbul se ridicase și sta neliniștit. Dă-l încoa! Și întinse palma. Pantera îi puse acolo un clondir pe care degetele bolnavului se încleștară instinctiv. ce e aici? Vezi și tu, râse pantera cu viclănie. Adică miroase, se îndreptă tot el. Că nu mai vezi. Dar Pătimașul nu mai ocoli sticla pe la nas, o duse drept la gură și trase fără să se oprească dintr-o dată pe neră suflate mai bine de un sfert. O, stai!" strigă Panteră și îndrăzni să-l apuce de braț. Dar uriașul, sculat în capul oaselor, se zmuci și cu o mișcare de nimic zvârli pe slăbănog cât colo. Dacă-i pe așa, nu mai viu și nu-ți mai aduc nimic!" amenință el furios. Orbul ascultător se opri, desprinse sticla din gâtlej. să mi mai aduci!" și răsuflea adânc. Mă!" urmă el. ăsta e basamac, nu glumă! De unde dracul ai?" L-am făcut eu anume pentru tine, cu spirit curat de aici din spital." Acum mă simt și om!" făcu ușurat orbul. Așa e că arde!" se lăuda slăbănogul. Are pe puțin patruzeci de grade. Îl vrei mai dulce?" Nu, mai tare! O seninătate, o liniște neașteptată se întinse peste chipul până atunci crispata lorbului. Destinderea îi cuprinse repede tot trupul ca să treacă apoi în suflet. Sta acum molcomit, îmbunat, gata de vorbă și prieteșug. Lasă-mă să mai beau, se rugă el. Nu se poate, îl certă Pantera. Te înveți și mă prinde supraveghetoarea. Ce te faci dacă mă dea afară? Păi, a mai rămas în sticlă." Și orbul clătină cu jind clondirul. Băi la noapte." Bine," se învoi. Dar îmi mai aduci?" În fiecare zi. Sunt doar prietenul tău." De unde mă cunoști?" De la Brăila. Suntem amândoi județi. Am lucrat împreună și... Pantera scorni câteva minciuni." Bine, frate." Și bolnavul se bucură ca un copil. Da, tu tu -mi aduci?" Ți-aduc și tutun, numai să nu fumesc decât tot noaptea, când bei rachiu. Până dimineața mirosul se risipește. — Vii și tu să-mi de urât? se ruga orbul. — Viu, făgădui fiara. Mi-aduc pătura și să mă jos lângă tine. — Rău e în spital, începu bolnavul să se jeluiască. — Nu-mi fac nimic, mă țin degeaba. Numai am zgâiesc ochii și se uită în ei. — Aș fugi să pot. Lasă că tot te scot eu. Și lui Pantera îi sări inima de bucurie. Da unde să mă aciuiez? întrebă deznădăjduit uriașul, că n-am pe nimeni. N-avea nicio grijă, te iau la mine, spuse cu ifos fost tărcatul. Păi, ai tu unde și cu ce să mă ții? Berechet, numai să mă asculti. Te ascult, da, să mă duci la dervent. Te duc. Ce e la dervent? Un schit. Lăsă că-ți spui pe urmă când o fugi!" Și orbul înduplecat, supus ca un miel, se dete întreg în mâinile ispititorului, care, ca dintr-un caer încălcit, toarse toată povestea omului. Orbul își mărturisi numele Zahei, ceea ce nu vrusese să spuie la nimeni. Panteră, grijuliu, îl cercetă mai întâi dacă are rude, care să-l scoată din spital și să-l ție la ele. Se liniști. Zahei n-avea neamuri, n amantă, n pe nimeni. Și câteva nopți în șir, orbul se spovedi cu o limbuție care îl mea pe noul prieten. Fecior de pescar rămăsese de mic fără părinți și crescuse muncind prin cherhanalele bălților Dunării. Mă, peștele te hrănește și te crește mare mai abitir decât orice alte bucate, lăudai îl cușind viațai de odinioară, trecută între ape și ostroave. Mă vezi? Eu nu mâncam decât somn și morun. Nu de amici mici, prinși nevoade. mi alegeam eu singur și mă lupteam cu ei în cârlige. Îi loveam la mir cu drugul și trăgeam la mal cu cangea. Tii, ce dormie de ciorbă de pește cu ardei! Dar ăștia n-au paici. Lasă că mănânci la mine, se lăuda Pantera. Cu mămăligă pripită, să-ți lingi deștele, îl atâța prietenul. Mă, dar să nu fie scuipici," se îngrijora Zahei. Da, de unde? Bucăți ca pe picior." Și pantera și mângâie oasele lui sprijite. Știi tu," urma orbul prins de nostalgie, că uneori când spintecam câte un somn căzut din proaspăt, găseam o mână, un picior?" De om?" se mira slăbă în ogul. De om, dar de ce altceva? Odată la ghecet am dat în burta unui amare cât un vițel peste un copil întreg." — Viu? se minuna Panteră. — Aș și viu! Începuse să putrezească acolo în bărdanul Ligioanei. Îl răpise de la scăldat. — Că ăștia înghi tot! încheia cu mândrie orbul. Panteră căsca gura la el și îl îndemna necontenit să povestească în fumul ardeia de tutun și mirosul îmbătător de basamac. — Și de ce ai părăsit bălțile și te-ai făcut salahor? îl iscodii Panteră. Zahei istorisie lung cum, după ce mintise în bătaie la o refenea un sat întreg, trebuise să fugă la brăila. Se țineau haită toți după el, zi noapte, pândindu-l să-l împuște. Altfel nu-l puteau birui. De câți ani ești?" îl întrebă prietenul, privindu-i cu pismă statura uriașă. Nu știu, nu i-am numărat," răspunse senin Zahei. Când ai făcut armata? Că-ți aflu eu socoteala." Păi, eu n-am tras sorții. Am fugit de recrutări și m-am tot ascuns prin ostroave. Mă cercetau uneori jandarmii, le făceam cinste și mă lăsau în pace. Da, tu, de câți ani crezi că sunt? întrebă el copilărește pe tovarăș. Ăsta îl prubului din ochi. N-ai mai mult ca douăzeci și cinci, poate și mai puțin. Știu eu, în cuvință orbul pe gânduri. Eu nu mi-am ținut nicio socoteală de viața mea. Când a ajuns cu povestea la orbire, zănatecul a avut din nou o izbunire de furie cu zguduiri și încleștări, ca de se pe pustii și-l înhăță pe panteră care crezu că i-a sosit sfârșitul. Mă, să mă duci întâi și întâi la stavarache, austu, răgni el zgălțind pe panteră. Vreau să-i suces gâtul, pe urmă să dărâm cu mâinile astea cârciuma peste el și să-i dau foc." Te duc, cum să nu te duc?" Gâfâia din toată plăpânzenia lui slăbănogul. Dar ce ai cu mine? Mă, să știi că nu glumesc, te juri?" Și orbul bolovănii ochii lui bezmetici. Mă jur, ce-aș avea să nu te duc? Dar dăm drumul," se ruga sugrumat Pantera. Că să știi dacă mă minți, te omor pe tine." Dar ziceai că întâi să te duc la adervent." Cerca să le abate de la gândul omorului prietenul care-și găsise beleaua. Și liscodiar, ce e ăla? Derventul i e un schit pe malul bulgăresc al Dunării, cam în dreptul călărașilor. Trecem Dunărea la Silistra, făcea orbul planul. O luăm la stânga pe mal, știu eu potecile. Ne strecurăm printre Majă și Lozi și ajungem tocmai bine pe înserat. Dormim acolo lângă cruce. Ne citesc popii și capăt vederile. Zahei fusese în copilărie acolo cu un pescar bolnav și văzuse minunea. Omul gata să moară, sândi de doctori, părăsit de babe, alungat din spitale, zvârlit de neamuri, se temăduise vegind o noapte în rugăciuni la piciorul unei cruci de piatră. Și ce are în ea crucea?" întrebă interesat Pantera. Cum e? Este mare?" E mai măruntă ca un stat de om," povestea orbul. La început de mult, a fost numai un sâmbure de piatră în pământ. După ce au descoperit-o oamenii, a început să crească. Pe fiecare an se înalță și se îngroașă. Păi, ar fi ajuns până la cer," mârii Pantera. Nu fi prost, că nu crește decât o picătură. Mai puțin ca grosimea unui fir de păr într-un an." Și de ce crește?" făcea cu neîncredere târcatul. De lacrămile bolnavilor." Spunea cu toată încredințarea orbul. Am văzut și eu atunci puterile ei. pulpea toată de prin să lipite în toate părțile pe ea. Acolo te faci și tu sănătos, încheie Hei. De aia să mă duci. Acum interesul îl lega mai mult decât frățește de panteră, pe care îl ceru de la medici tovarăși de cameră. Rămăsese tot rebel și sălbatec pentru ceilalți, dar pe slăbănog îl asculta cu sfințenie. Orbul își găsise în el sprijin și alinare, spre marea uimire a uimirea tuturor. Nimeni nu cunoștea meșteșugul cu care îl îmblânzise pantera, care acum își da iar ei fose. Spunea că se găsise rudă cu orbul care nu dezmințea scornitura. Acum doctorii și surorile se rugau de panteră ca să-l domolească pe Zahei, să se supuie cercetărilor și să se lase îngrijit. Și omul fiară începu iar să tragă foloase de pe urma acestui amestec în treburile spitalului. Trecura încet sărbătorile mari ale iernii. Pantera se gândea mereu cu părere de rău la câștigul pierdut. Orbul ar fi agonisit bani, nu jucărie, așezat cum meșteșug în tinda unei biserici boierești. Dar nu era chip să-l scoată din ghearele doctorilor care învățau pe el ceea ce nu știu să răpână atunci. Și apoi era prea devreme pentru altoaiele lui care se mai cereau premenite și boala asta cu bălțătura nu suferea frigul. Pantera trebuia să o cocoloșească la căldura spitalului. Dar într-o zi îi sări inima de spaimă. Se încrucișase pe sălile spitalului cu jachetă, vechi staroste de cercetor și mare exploatator al milogilor. Erau vreo trei-patru de ăștia care se ațineau la porțile spitalelor să culeagă infirmi, ciungi, ologi, orbi, schilozi fără căpătâi, pe care să-i înroleze în sotniile lor de cerșători. Ei își făceau o concurență strașnică. Unii mergeau până acolo să împartă pe jumătate cu milogul câștigul adus. Jachetă, fără nicio bănuială, destăinui lui Panteră pe care îl știa de altă meserie planul său. Aflase din gazete vâlva făcută de orbirea lui Zahei, dăduse târcoale clinicii și se interesase la medici, dându-se rudă cu orbul. Se părea că nu se mai poate face nimic pentru tămăduirea lui și urma la o mică stăruință să-i sedea drumul din spital. Vrei să-l iei chiar acum?" și panteră se prefăcune păsător. Nu, jachetă pipăia numai terenul." Cerca să cumpere infirmierele care să vegheze să nu intre alți concurenți pe fir și mai ales să înduplece pe orb să meargă cu el, dacă se poate chiar să-l angajeze mai dinainte. Petele de pe obrajii lui Pantera se enegriră și mai rău, dar își ținu firea. Uite, domnule, cum se găsesc să-ți fure afacerea de sub nas," gândi el. Se prefăcu însă că nu știe nimic despre orb. Dar, bine că i-a spus lui." De acum are să se intereseze. Să lase pe el. Are să îl dea în palmă. Ar fi cu minte să nu stăluie acum și mai ales să nu amestece personalul spitalului în treburile lui, că are să-l vânză. Mi-e frică să nu-mi ia înainte Aldevlădica, ori Epitropu, se mărturisi jachetă înșirându-și concurența. N-ai nicio grijă, îl asigură bălțatul. Vorbește cu portarul să nu-i primească. Pentru asta dă-i un și bun, că e de-al nostru. Și îl ținu pe geambaș de vorbă până trecut ceasul de primire la bolnavi. Apoi îl petrecu cu făgăduiala că joia viitoare găsește pe orb gata să-l urmeze. Și nu mai a avut răbdare, alergă la Zahei și începu să-l răzvrătească. Nu te lasă mai stai aici, începuie la aprins. doftoriește ăștia sunt niște câini. Orbul asculta cruntat. — Chiar în noaptea asta trebuie să fugi, urmă pantera furios. — Să fugim, că fără tine nu plec, în cuvință orbul. Mi s-a urât și mie. — Nu de asta, țipă indignat ovarășul. Dar de ce? — Vor să-ți scoată ochii, zvârli vorba grea pantera — Să-mi scoată ochii? — Da' ce, eu mai am ochi? — Ai și încă buni, îl și prietenul. — Ai să-i deschizi curând, mari, când om ajunge la dervent. Orbul rămăsese pe gânduri, stârnit. — Și de ce să mi-i scoată? întrebă el liniștit. — Ci că să facă o încercare de-a lor pe tine, încercă să-l tulbure panteră. — Să facă, numai să iasă bine. — Cum o să iasă? se indignă slăbănogul, dacă vor să ți schimbe pe ai tăi cu niște ochi de bou. Orbul se încruntă, nu pricepea. Îți scot ochii tăi buni, sănătoși și-ți lipesc alții de vită, înțelegi? Cum au să se prinză? Au să se scurgă, să se topească la fel ca altoaiele mele. După ce ești torb, mai umbli o bucată de vreme și de râsul lumii cu perechea de ochi cât pumnul. Te pomenești că-ți cresc și coarne. Să nu te lași măza, hei! Nu mă las, se învoie ascultătora acesta. Mai ales că vor să înceapă numai cu unul. Cum cu unul? Să-ți pui la încercare numai un ochi străin. Ai fi cea câr, cu ochi de un fel și cu celălalt de altfel. Mai mare bat jocura. Păca de tine. Tu singur tragi nădejde cu timpul, cu slujbe și rugăciuni să-ți capeți la loc vederea. Până la dervent mai încercăm." Zahia asculta. Eu te să fugi chiar în noaptea asta. Fug dacă mergi și tu cu mine." N-am ce face, se fi panteră, cu toate că nu sunt vindecat bine și aș mai avea de stat, nu pot să te las. M-am legat, merg cu tine. Dar haine, bani? întrebă orbul. Eu am grijă de toate. Dimineața, infirmiera a găsit paturile orbului și al lui panteră neatinse și ei nicăieri. Capitolul 2. Groapa gunoaielor la extrema periferia a Bucureștilor, într-o groapă de mal fără stăpân al lacului Floreasca, unde se necurățeniile orașului, printre troiene de gunoaie și nămeți de murdării, s-a iscat un cârt de cocioabe, maghiarnițe, chichinețe, colice, boșdeuci și tot soiul de alte coșare și coșmelii, în tot felul de poziții și înfățișări neașteptate, de la tragic la caricatură ploștite pe brânci într-o rână, căzute pe spate, povărnite în lături ca amețite, cu căciula acoperișului într-o parte, schiloade sprijinite în pârghii, oarbe de ochii ferestrelor, fără gurile ușilor. Unele sunt de pământ și balegă bătute cu paie, altele de scânduri putrede, Câteva de cărămizi grămădite una peste alta, fără niciun mortar între ele, multe din petece de tablă mâncate de lepra ruginii și cartoane gudronate adunate din gunoaie. Înghesuite neorânduială, vârâte una în coasta alteia, ori bot în bot sau întorcându-și spatele, cine a mai stat să aleagă și să rânduiască? care, cum a vrut, lucrători, zilieri săraci, mai ales tigani, sătui de pribegie, atrași ca gângăniile de lumină, s-au așezat aici și în câteva zile și-au durat sălașul șubred. Parcă ar avea nevoie de palate, din primăvară până în gura iernii stau toți numai pe afară ori sunt plecați, când dăgerul se strâng la adăpost și se grămădesc casei într-un singur pat sub mormane de zdrențe împuțite. Cei mai mulți sunt lăutari. Peste tot răsună scârțituri de viori, oră la el de țambale. Mari și mici cântă, ori se învață să mănuiască arcușul și chinuiesc diblele care țipă în mâinile lor. Așa s-a alcătuit un cătunaș unde viețuiește și se perindă un amestec de lume lepădate la marginea cea mai din afara a vieții sociale. Inși rămași fără îndelătniciri, oameni scăpătați din rosturile lor, borfași prigoniți de poliție, cerșetori și haimanale, câte un dezertor or scăpat din temniță, mulți derbedei și leneși, femei fără căpătâi, fete urgisite, proxenete în căutare de marfă nouă, prostituate certate cu țațele, slugi fără stăpân. Cer găzduire pentru o noapte două, apoi pleacă mai departe. Alții rămân cu săptămânile, ori se statornicesc, încropindu-și alături bârlogul ca păsările din cioburi și fără turi. Și pe cinginea se întinde. Aici, în limanul vagabonzilor, apicat într-un miez de noapte din preajma bunei vestiri, panteră cu orbul, la vechea lui gazdă, barosanul paraipan, bătrân hoțoman, pocăi de vârstă și mai cu seamă de bătăi. Ăsta mag de somn, la început s-a speriat, ca după ce a aprins gazornița, numai decât să se bucure. Însă tot nu pricepea. Ținuse, zicea el o daia slobodă, dar nu și-aștepta chiriașul așa vreme. Pantera venea totdeauna după Paști, când da căldura. Ce se întâmplase? Te-au din spital... Pantărăi făcu semn cu degetul la gură să tacă. În odaie mai dormeau pe jos câțiva străini întreacăt și s-au culcat unii peste alții fără lămuriri. În ucile astea răpănoase încape o claie de oameni. Cu cât mai mulți, cu atât își țin unul altuia de cald. A doua zi bătrânul a făcut musafirilor primirea oficială. Mărunt de statură gras, rotofei și zâmbitor, cu ochii ușor boboșați și obrajii rumene acoperiți de favoriți, în care intrau să se ascunză albe, cozile unor mustăți groase ca vrăbile, el aducea cu Franz Iosef bătrân. Și Paraipan făcea tot ce-i în putință să sporească asemănarea. La zile mari îmbrăca o jachetă înverzită de vreme și, peste jiletca cei cei rotunjea pântecul imperial, trecea prin încheutoarea găurii nasturului de la mijloc un lanț lung și gros de duble, ca un cordon de cine știe ce decorație. În zilele de rând umblea într-o cămașă de noapte lungă țărănească și în papuci. Rămăsese numai el și nevasta. Copiilor, fete maritate și băieți însurați, le înșghebase câte o ghimirlie prin apropiere. Când ieșea dimineața și își striga nepoței, țâșneau toți droaie de avalma, ca purceii și găinile din cotețe, care cunoșteau chemarea și alergau amestecați, puși pe-ncăierate, la mâinile lui pline de floricele orboabe de porumb fiert. Numai decât panteră s-a pus pe lucru. Treaba zorea. Orbul se cerea înțolit cum se cuvine pentru meseria asta grea, în care lumii trebuie să-i scoți cu sila banul din buzunar. Zahei, deci, trebuia să se înfățișeze cât mai potrivit, să stârnească mila amestecată cu imire și respect. Pomana avea să fie cu atât mai grasă, cu cât impresia făcută de cerșetor are să fie mai mare. Asta era teoria lui panteră. Săracii, oamenii de rând, sunt sortiți de la Dumnezeu să sufere mizeria. Nenorocirea lor nu mișcă pe nimeni. E un fel de drept și o datoria lor să nu aibă ce mânca și să rabde. Pe când pentru bogați, pentru cei de neam, năpasta este o nedreptate strigătoare care trebuie numai decât alinată, o neorânduială care repede trebuie îndreptată. Cu cât căderea e mai din înălțime, cu atât deșteaptă o mai adâncă compătimire și deci răsplata compensația ei în milostenie este mai mare. Cu cât dezastrul izbește mai sus, cu atât devine mai impunător inimii și pungii milostivilor. Era de altfel și mândria și interesului de impresar nou și deștept să iasă din cărările bătute de ceilalți patroni de cerșători care își îmbracă milogii numai în zdrențe. La înfățișarea izbitoare a orbului, la statura impunătoare, la frumusețea chipului întipărit cu o nobilă durere, Pantera simțea că se cuvine o altă ramă, un alt cadru de prezentare. Ca un regizor priceput, el căuta masca potrivită, costumul cuvenit, oarecum boieresc. Zahei fugise din spital cu hainele lui de Salahor și bocancii sălbateci care puteau fi dreși și lustruiți. Nu asta era greutatea. La urma urmei, chiar un palton obișnuit putea acoperi rupturile cu care era îmbrăcat orbul. Dar de unde palton? Și mai ales unul pe măsura de uriașa viitorului Milog. Pantera visa pentru omului o mantie neagră, dacă s-ar putea cu o pelerină ambițioasă lungă, până în pământ, așa cum văzuse el într-o poză romantică. Așa ceva ar fi căzut orbului de minune. Mai ales că începuse să-i crească la loc pletele negre și cârlionțate tunse la piele în spital Ce grozav ar fi fost să-l poate înfățișa cu capul gol Dar era încă prea frig Era nemerită o căciulă de astrahan și asta se putea fura ușor de undeva I-a propus lui Zahei să-și lase barbă iar fi adăugat și o cuvioșie în plus, nadă prețioasă pentru milostivnici Orbul a refuzat scurt, deprinsese de mult să se radă pe întuneric chiar, la nevoie cu un briciag cu o lamă de coasă bine ascuțită, și pantera se zbătea până peste cap înglodat în piedici și greutăți. Chemați de paraipan, cei câțiva al colindători prin oraș după haine vechi, la vederea orbului deteră din numeri unde se pomenea în terfeloagele târgului lor de vechituri haine sau palton să încapă cogeamite năzdrăvan. Făgăduire totuși într-o doară să ponteze la vreo namilă de boier o dulamă sau o șubă îmblânită pe care să nu o mai găsească stăpânul dimineața în cuier. Pe urmă, lesne te învoiești s-o scoți tu de la slugi. Până atunci, panteră se mulțumise să poruncească la un cârpaci un fel de caftan ca de birjar croit o tova din două pături militărești, cu poale până în pământ și mâneci largi în chip de manșoane, în care orbul să intre pe de întregul și să-și ascunză mizeria. Zvonul despre pripășirea lui Zahei se lățise. Pantera vechease din răsputerea asupra lui ca asupra unei comori. Dacă ar fi fost chip, l-ar fi ținut pitit. Dar trebuia să-l arate la croitor, la cizmar, uneori să-l părăsească, alergând după nevoile cerute de pregătiri. Până la o vreme, numai bătrâna Paraipancă îl avea în grijă. Dar repede se îndesară fetele și nurorile lui Paraipan, apoi alte rubedenii, pe urmă vecine. Năvăliră copiii, toți nepoții și tot poșidicul uliței, plin de curiozitate, lacom de noutăți care umplură lumea de vorbe. Femeile mai îndrăznețe îl mâncau pe orb din ochi. Adepostul și îngrijirile din spital îi albiseră obrajii, îi limpeziseră chipul îmblânzit de mâhnire.